Цілі віки. І вже лише згодом, як загинув твій батько, як пропав мій дід Филофі і в тому страшному патронаті, і на дикій свободі після нього побачили тебе ще ніби й малого, зеленого, як весняний парусток. Але все здригнулося в мені. Не заплакало і заскімлило. Ось де моє щастя, ось уся моя радість. Олько, перестань, невже вже тобі мало того, що вже сталося? Мало? Ой, упаду від сміху, а ти що ж думав, багато? Стачить на все життя? А ти зміг би один раз наїстися, та й годі? Міг би? Вважай, що наївся, не буду і снідати, поїду. Поїдеш? Куди ж ти поїдеш? Куди їхав? На той бік, до матері. А туман ти бачив? Діди перевезуть, що їм туман? Ой, смішний, діди його перевезуть. Та вони почалапкають веслами біля берега і пристануть туди, звідки і відчалювали, нікуди ти звідси не подінешся, Микола. Коли же цей туман розійдеться, колись розійдеться, а тим часом будеш тут. Може, і не зовсім До каміння ми тебе не пустимо, самі ганятимемо вагонетки, а ти нашим обліковцем. Буди собі з книжечкою та чиркай олівчиком. Олька, ти ж знаєш, що цього не буде. А не буде цього, то буду я, допоки ти тут у мене. І знов задушила мене і замучила темною і солодкою тугою. Обціловувала мої шрами на плечі і на грудях, задихалися від дикого шепоту. Моє, все моє. Як побачила тоді на сінокосі ці шрами, ти ще дужче захотіла тебе поцілунками б зцілила. Жданням безнадійним, тугому я, щастя і нещастя. Ненормальна, кволо, бурюкався я. А де ти тепер знайдеш нормальних? Може, ти нормальний? Не знаю. Може, десь ждуть тебе, недіждуться? Не знаю. Ніде ніхто не ждав мене, ніхто не лічив моїх днів, і коли я вирвався нарешті від Ольки, то навіть сам здивувався, Куди поспішав, чому так нетерпелився? Коли колгоспі вже не було залізнозубого Левченка, пропив пів ферми, повинні б судити, але обком рятував, перекинули в інший район, прислали нового голову, знов темний, непросвіщений, але цей приїхав з жінкою, вона хоч тримає його у шорах. Мама зраділа моєму поверненню з надією дивилася на мене «Миколко, йди до нас агрономом. Та я ж недовчений, мамо. А тут же і зовсім не вчені. Гине все і погибає. Все гине, та ніби ж я порятую. Сам гину і ніхто не поможе. Оксана, мов, підстрелена дика качка з одним крилом залетіла в безвість. Фронтових друзів розгубив, а нові студентські відсуралися при першому ж тривожному дзвоні. А були ж там не тільки мамині, синки, а й вчорашні солдати, покоління переможців, які вміли відважно дивитися смерті в очі, не боялися ні Бога, ні чорта. То яке ж затемнення наповзло на їхні душі, і чому їхня воля стала, мов розм'яклий віск? А все, що їхнє, так само і моє. Ми, сини великого воза, народжені під ним, зачаровані його семизір'ям, приголомшені його вогняними колесами, покірло простуємо туди, куди він котиться. Ми затикаємо вуха на зойки, стогни і прокльони розчавлюваних твердими колесами, і біле сяєння полярної зірки не возносить нас, а тільки засліплює і робить ще безпораднішими. Чи ж треба дивуватися, що тільки слабка стать наважилася захистити мене, та я гордо відмовився, тоді добровільно нагнув шию під ярмо темної стидкої пристрасті Ольчиної? Як я міг піддатися тій звабі? Чому не відтрутив тої жінки?» Лихтиві рум'янці на щоках, сині вогні в очах, волосся чорне, як осіння ніч над кар'єром, широкі стегна вигойдуються, мов при землетрусі, ох, Олько, Олько, хоч не я, а ти звабила мене, та гріх непрощений впаде не на тебе, а на мене. Як добре, що в людини є рідний куток, до якого завжди можна повернутися після всіх блукань по світах. Конаючи звір, з останніх сил добирається до свого кубла, птаство з далекого вирію прилітає до торішніх гнізд.